Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 17. Я відвідав Сімон за через два дні. Спочатку йому зателефонувавши. Я знайшов його адресу серед паперів, які отримав від Джона Келлера. Сімон жив біля поліційного відділка Принстона, і я дістався туди близько третєї пополудні. Якраз коли дощові хмари проливали свій вантаж,